De nem volt szabad úgy nézni, mint egy nőt, mert azon persze csak veszíthetett. Rosszul esett, mamó. Dehogy, róza, mama. Hőrülök, hogy tizennégy éves vagyok. Jobb így. Meg aztán más se hiányzik neked, mint egy olyan apa, aki elmés volt, mert előfordul, hogy örökletes. öröklötes. az róza, mama. Mázlim volt. Igen. Meg aztán tudod... És a nagy üzleti forgalmat bonyolított le, és igazán nem is lehet tudni ki az apalrakásban. Lázos munka közben lettél neki. Ő aztán megállás nélkül dolgozott. Aztán lementem, és vettem neki egy csokoládé sütemény driszúrnál és ő megette. Több napon keresztül ott volt az egész feje. Ez volt az, amit Kaz doktor a fájdalom pillanatnyi enyhülésének nevezett.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 Aztán keresgett a zsebében, és ide adott egy nyomtatott telefonszámot. Az volt ráírva, súlyos tárgyak ingyenes elhordása, telefon 278 7878. -78. És aztán a vállamra csapott, és elment.